Många av er här förmodar jag har barn, va? Har ni det? Ja! ja det sitter en gubbe, han annan barn till allihopa. En ja. Många av de här tror jag har barnbarn. Barn, <laughs> Men det här, hur man säger vissa saker till barn, det är ju ganska viktigt. Det kanske ni har tänkt på. Det en liten pojk. Det är en liten parvel. Ni vet, en sån där med alla sinnen på Vigavel. Han var ju inte med sin mamma på badstrang. För de skulle bada och ha lite skönt. Och mamma, hon hade för vana att sola naken. Och det är väl inget fel i det. Och...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 Och tittar lite länge ner, mellan stortona fast en bit upp. Vad är det där då, sa han? Ja, sa mamma, det är lite av varje. Ja! Två dagar senare rusar samma grabbin i köket. Slå sig ner bredvid farsan vid köksbordet. Och så säger mamma! Ja, vad är det lilla vän, hon. Vad blir det för mat idag? Ja, idag blir det lite av varje, sa äh, farsan, idag får vi mycket hår i maten.